بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسل وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في القران الحكيم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نعم ان شاء الله leo تطوف katika halakati cha kitabu masahim fatira na tutaendelea pale tulipoacha katika masala ambayo kwamba tulianza wiki iliyopita katika mapambano ambayo kwamba ni baina haki na batil na baina khair na shar baina uislamu na ukafiri ama leo itakuwa ni baina uislamu na uraslimali ama capitalism democracy tuka, tuka, katika ninio baada ya mukaddima ikawa tumeingia kitu cha kwanza ni ikawa yaani tumezungumzia swala la alirhab terrorism eh alirhab terrorism ndani katika ile wasam ama katika utasema nini ile nini iswahili wasam kutuz. yani ni jambo ambalo eh, kwamba nisingizio eh nisingizio ambao kwamba hawa wamekuja nalo na nikibandiko label amba wanaokusudia eh kuleta sura maalum sura ya kutisha ili ulimwengu utakapokuwa angalia uislamu na waislamu wae watakuwa wakichukulia kwa mtazamo ule na sura ile ili wao ambao kwamba wao ndio waharidifu wa makafiri hawa ndo wako katika dhambi eh na wako katika shari ndio utakapokuwa watakapoivamia haki eh na khair basi ulimwengu utanyaa haki mia ah lakini hawa ah, si mgadaidi eh ni stigma hii ni wameleta kusudi na wameleta sura fulani ili bandiko kama hichi ulimwengu waikubali kwa mtazamo wao eh, wakisha wakishaukubali sasa wao wakitupiga sisi vita wakipiga vita Uislamu na Waislamu basi ulimwengu tafae fanya mahkima na bali mkono kwa sababu hawa mabaya wa magaidi kwa hiyo tukataja alhirhab inatokana na masdar masdari yake inatokana na fi'il arhaba arhaba arhaba nikutisha ama nikushtua eh kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema turihibu nabii adu wa adu. Wafu. Ili mupate kuhatisha, ili mupate kutia kicho adu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maadui zenu ninyi. Shon. Na ndo kaona tunakataja wa mwaka wa 1979 mukhabarati kutoka Amerika na wa Kiingereza walikutana ya swala hili la ugaidi ama terrorism ama terrorist wakaipa istilahi ama wakaipa maana nyingine ila hili neno ehhe wakaipa maana ya istilahi ambao kutokamana na maana ile ndio wao sasa wakaingia katika kuitumia ili waingie katika mapambano ehhe wakaikusudia kuwa wa ni mtu ama itakuwa ni kikundi ama nichi ambao kwamba kita uharibifu uharibifu ama violence uharibifu eh ziti ya maslahi ya raia ili kufikia malengo kisiasa hii ndio istilahi waka nayo eh, wakaipa maana mpya maana kisilahi ndio hii. kwa upi ikawa baada ya kukutana na kuleta istilahi kama hii wakafanya mikutano wakawa wanakutana katika conferences katika seminars Eh, na mawarsha tafuthu wakijadili swala hili kusudi yake nini kusudi yake ni kuipa nguvu kwa kutunga sheria kufanya legislation na kutunga kanuni ambazo kwamba watakazozitumia kumtumuna mtu huyo ndo gaidi na chama hichi ndo gaidi na nchi hii gaidi na vipi watapambana naye ili kumzuia gaidi kama yule isigongane na siasa zao na maslahi yao. Hili ndo hakuna swali lingine. Hakuna swala lingine. Na tukasema ndo hasa walipokutana hizi ni nchi tofauti za Kimagharibi, japokuwa Amerika iwaongoza lakini ni nchi tofauti za Kimagharibi kutana walizungumzia jadili swala hili la ugaidi, eh? Wanakubaliana juu ya masuala fulani na wanagongana juu ya Lakini juu haya yote tukasema hili neno lenyewe likawahili na na accuracy hakuna hakuna accuracy ndani yake kwa sababu utakuta kuna kitendo kile kile chafanyika na mtu fulani litaitwa kitendo cha gaidi ama Amerika ataitai kaishif na kusema ni kitendo cha gigezi lakini magharibi mwingine hataoitukulia kwa ni gaidi ama magharibi mwingine aenza kulitukulia njia mbali na kigaidi kaitukulia sija inategemea political bias Yaani inakuwa na na yani tutasema nini Mleme wa kisiasa inategemea je Amerika kwake y ina maslahi na ye inagongana na maslahi yake inagongana na polisi zake na siasa zake na mwongozo wake Ikiwa tagongana nao na ni hatari ni gaidi ikiwa haigongani nayo ina maslahi naayo hata kama ni, ni mrafiki yake atali atali sigaidi kama tuliputu, tukataja sisi ile mfano wa Nicaragua wale mabahi wa Nicaragua ama mabaki wa mfano mzuri ni mabaki wa Irish Irish Republican Army Irish Republican Army kwa waingereza wale ni magaidi kwa sababu walitafaudi ndani ya great britain lakini kwa Amerika alikuwa kiwa isabu wale kama ni kama popular movement na freedom fighters na hata mpaka watu wake wakishikwa kishiko wanatumia le protocol 1 ya Geneva Eh walioitunga wao wenyewe pia ikawa wanawatetea kama washikwa wakizita prisoners of war sio mateka wa kigaidi eh. kwa hii katika katika ufupi tutakiendelee urejesho kwa sababu bado tumewacha mambo mengi kwa ufupi amerika wakawana msukumo pia wakawa wanatunii wanatumia ama wanapatiliza matokeo mabomu na mishtuko ya mabomu na nini Kui, zidi kuizidi nguvu mpaka tukaona 1995 eh, eh senate, bunge bungeni lake katika miongoni mabunge senate eh? wakakaa chini wakaleta swala hili lepua, wakataka ku eh, anti-terror legislation hapo wakiongozwa na Bob Doyle alikwendo majority leader wa senate na ikapita 1996 Bill Clinton aka signa za na bill. Nikapita za loan in 1996. Lakini jua hao bado America akaao hiyo endelea. hizi nchi ambazo kuna nchi ambazo kwamba alikuwa kizihasabu ni nchi uh, Robi, rovi country za ma jamii ya dola. Kusikariri dola za Kigaidi, dola ambazo kwamba lazima zisipibwe vita ziwekewe sanctions za ki za kiuchumi. mmhm kataja North Korea, kataja China, Iraqi na Libya. Lakini nikataja kuwa katika nchi hizi nne alizozitaja na nyinginezo, lakini hizi ndio lezi sana. Amerika kuivamia Kisilaha na kijeshi na kuiwekea vikwazo upati uchumi ni nchi mbili, nazo za Kiislamu, Iraki na nani? na Libya tukataja hayo, eh tukayazungumza kwa na hivi ndivyo wakao wao wanapitisha kanuni na resolutions eh, na recommendations kuna maana majina A laws resolution ikiwa zitakuwa ni under ya UN itakuwa ni resolution ikiwa ni katika bodies kama G7 ambao ziko pia chini ya umbrella ya UN na nini hizo zina kwa ni recommendations ikiwa ni kutokana na bunge lao eh na katiba yao hizo ni laws lakini zote kwa ufupi ni ni kanuni zinazopitishwa na wao ili kuzihalalishia na kuwafanyia wao yani kuifanya lile jambo ambalo kwamba wao Wataka, zile action takasas tuni azeni halali eh vije ugaidi kwa well, hiyo tukayazungumza kwa marefu nitaka tukafika to swala la vi swala la anti terrorism law tukasema kwa America imetabanni the anti terrorism law ama legislation kwa makusudi kama strategic weapons amekuja na legislation na kanuni kama yameitunga ni silaha yake ya kishetejia katika vita kuna silaha za za kimada material materialistic nini hao oh, weapons Nakuna na kuna na hizo za kifikra nini hasa hii wakawa wanaitumia ni kama silaha yake ya kistratejia ambao kwamba ataitumia kufahamu kwa je? kujizatiti e, na polisi zake na kuchukua ulimwengu na kuitia katika mkono wake na kudubutu kisasawa ili afanye ye yule atakayempinga ye atakuwa nani ni gaidi kila adui yake ni gaidi ehhe na kila atakayogumzana na polisi zake ni gaidi sasa ameitumia hii kama chombo cha nini chombo chake cha kivita strategic weapons sio na? Well, tutaendelea inshallah toka tuta hapo tutaona kuwa baada ya mwaka tisa 1991 na tano kwa kuanguka bendera ya umoja wa sovieti yosetar bendera kishoka kale zamani kwa maarufu nafikiri wengine ni poniu adog 1991 wengine ninafikiri apata wengine najazalia ilikuwa ikiitwa bendera kishoko ikijulikanio kishoka, kishoka to kisifu zamani watu walijisifia vitu hawawaelewi maskini yani, ah ni gani watu wakichukizwa na ule ule na umaharibi basi ulemea east na wale wanaokuchukizwa na isu ulemea kwaani atajuto pohu pasu pohu gata tudii asa ikaa 1991 rasmi bendera ya umoja wa sovieti yashukishe wapandisha pandisha bendera gani bendera rangi rangi ya, ya russia yani kwa ufupi rais wa mwisho wa kremlin communist eh mikhail Gorbachev atenduliwa na Raisi, wa kwanza mpya Boris Yeltsin wa wakiraski mali capitalism democracy eh mmoja wa soviet ulivunjika na hawa ndiyo walipoku hakika ndio wabebaji wa mfumo wa kiishi hawa ndiyo walikuwa na wa magharibi ndio maana kukawa na eastern camp na western camp eastern camp ilikongozana nani na huyu soviet union eh USSR na kambi ya magharibi ilipo kiongozo mwanzo Kiongozo na Mwingereza na mfaransa. kisha baadaye kaja Mwamerika Amerika ndio waongoza hawa mabepari wawili kumalizika ku, ku kidogo nguvu na kininio na Amerika akanyanyuka aka baada ya vita vya pili vya ulimwengu akanyanyuka kisilaha na kizana za kivita na jeshi eh basi akaoe do, ile kambi ya kimagharibi baada ya hapo eh moja kwa moja kama tulivyotaja tulikasema kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba kwa kimaumbile sunan hayat kimaumbile ya kimaisha wanadamu lazima kuwe na kuwe na kuwe na mifumo miwili tafauti migongano ambayo kwamba hii mmoja itamwistabu mwingine lao itakuwa hakuna basi Mwenyezi Mungu 7580 utasisindikwa utakuwa ni ufisidavu ufisidifu mkubwa mtaka akachaja kuwa mpaka maeneo ya ibada ambayo ndio maeneo matukufu maeneo ambayo wanadamu huyatukuza tuko tayari sisi kutoa roho zetu kwa sababu maeneo kama haya wallahi hiyo hiyo ni misemo hata ukatoka nje, ukapata mtu akuta bangi asinzia ala marungi maruge akimwambia leo msikitu wa dhammiwa kule wallahi atashtuka Hakuna atas, akora takaykuban hizi ni maeneo matukufu na wa bunyisi subhanahu wa ta'ala anavyoeleza ile kwa ule uharibifu utakuepo mpaka maeneo ya ibada na zikri itakuwa pia Itafisidiwa itafisihiwa kweli ni maumbile ya ya kimaisha ku lazima kwa na na migongano ya kimfumo ya kimaisha ambapo ile moja imshinde mwingine ili ile haki ibaki na baaki ito itoe kwa wewe sasa hapa candidate leo sasa shakufa. Shakufa. Ambaki candidate yeah. nani isitan kambishakufa kwa mimi zimeshakufa ibaki kama mbaki candidate gani ehhe mrashah mbaki nani das ni Uislamu na no Uislamu. ehhe kama nani lakini. Kama mfumo wa kimaisha. Si kama Muislamu poa, kama ni Muislamu poa, ah Amerika tamkumkimbatia sha. Tuwaona so, oh, kila siku sisi katika majaribio na katika mambo fulani hata watu utandaza katika katika hizi ma social media na ah. Astaghallah ah, uh, uh, uh, uh, no si tu apenda mambo. Angalia. Ah kuna Uislamu. Mwanamke imamu msini zile sasa ni utaona ni hawa nyuma yake mara nyingi ni serikali. Hawa watu wakuzwa na walelewa na serikali walefe hizi potofu. Lakini wao wenyewe wakijua kwa haya hayata haya na nguvu. Lakini ndio Waislamu kama wale ndio wa Amerika wakiwa ni wale, Waislamu po watawakumbatia. Watawakumbaji. Lakini sasa waliobaki sasa candidate ni Muislamu na Uislamu ndio adui mkubwa. Ndiyo maana sasa tuwaona sasa hii chombo hichi eh sila hii strategic Ine, ile katika nchi za Kiislamu Ndiyo maana utaona moja kwa moja moja kwa moja Amerika. Imechukua bili hii ama kanuni kama hii ikaanza kuilazimisha katika biladi zetu za Kiislamu hakuna biladi ya Kiislamu isipokuwa antitera Antisemitism law imetabikishwa na ipo ndani ya ndani ya katiba yao. ehhe Na hii wameifanya kusudi kwa sababu wajua kwa Uislamu waamka tena, uma waamka wataka nini? Wataka tena kurudisha Uislamu, kwa kurudisha nini? Khilafa. Watu walilia wataka khilafa. Hatukuona maandamano ya syria Hatukuona maandamano ya Arab Spring? Watu walitoka walisema Hukumu Mungu, hukum Allah, lakini maskini wakachanganyikiwa, kufahamu ile hukum Allah itakuja na nchagani. Lakini ndugu zetu wa Sham, wafahamu wajue kuwa ni kwa kurudi khilafa ndo hukum Allah tafane. Itarudi. Ndio sadadi zao mpaka leo miaka 60 leo. Khiana, wajua khiana. Yaani wamfanywa kila aina ya jamaa. Bauji. Wakati za saa chini kisiasa kisiziana wakaja sijuu ina tenifa 1 tenifa 2 tenifa 3 tenifa stakuwa nyingi kama watoto wazaliwa haki kazi ya bure ukiwa mtasimama katika msimamo wa ihlas na mkarudia Qur'ani na Sunnah eh basi amu tingishiki kwa hiyo hawa wakawa ni swali kwa sababu wanajua Uislamu pekee yake na khilafa pekee yake ndio ina uwezo kufanya uiweza kuivunja ideology ya kiraslimali na kumaliza mpaka yaani kuamaliza amerika na Kiingereza ndio basi. Kitu kimoja muhimu sana nilikontaka nitaje, nataka tuangalie hii taarifu ya anti ijapokuwa Mijapokuwa saa itachukua time lakini acha tujinyinyo kidogo. Tuangalie wao wenyewe katika nini yao ile taarifu wasema. Kichunguza chunguza katika Wikipedia na nini zingine toona Wasema anti legislation are laws with the purpose of fighting terrorism. anti Uh, kanuni ama utungaji wa Antitera ni kanuni ambazo kwamba Muradi wake ni kupambana nani? pijana vita na na terrorism. They usually they usually If not always follow specific bombing or assassination. Subhanallah. Msikia? Athani huwa kawaida yake Ikiwa ikiwasiki la siku yafatua nini? Specific bombing and assassination. Yaani uhufatiliziwa hufatiliwa na mabomu khasi kama si ama si mateka ama nini asasinishi si uwaji hasa inaanisha kuwa hiri, hizi kanuni kanuni hizi zimekuja kupambana nini ugaidi lakini ugaidi sasa kanuni hizi kawaida zake hazidi isisi sasa tuna nini specific bombing and so when maanisha hayo matokee ya mzinga na mabomu na assassinations nyumao nan ni hawa hawa wenye atikudai kuwafanyia na ugaidi usione kisha anti-terror legislation usually includes specific amendments allowing the state to bypass its own legislation when fighting terrorism siona kataria wasema hii anti legislation kawaida yake huwa ndani yake pia yahusisha amendments yaani marekebisho maalumu hasa marekebisho hasa ambapo kwamba inaruhusu serikali ku bypass kuivuka eh ile legislation yao yani kuivuka ile katiba yao wenyewe ikiwa katiba pale na na katiba si si sodangani wanaynyi ah katika katiba yetu kuna haki za kibinadamu kuna haki ya kuabudu unahitaji uraia sasa yasema kulingana hii anti-terror legislation yaweza kwa yake ya mpangufu serikali ambao sasa state hapa itatamanisha state yote itakaweka hii anti-terror ambayo kimaskitiko kwa tu pesa mishapitishwa hii. Poi itaipa ita nguvu serikali kuruka kanuni yake yenyewe ambayo kwa mbeki kwenye katiba. Kwa hiyo maanisha itaweza kuruka nini? Haki zako za kibinadamu haki yako ya kumiliki haki yako ya kuabudu ambazo leo ni nyimbo hiyo lakini katiba yetu ina ya ya kuabudu ah afadhali kanuni zetu kuliko sarabuni sa safari na arabuni wewe hujua katiba ya arabuni nasijisemea yo yenu nyu hujasoma wanajua tu kuisikia tu na haki zaidi hizi lakini tuseme haya utasikia yashinda ya shi za maana manake maana ni ya shida za Kiislamu ati ni Uislamu huyu. Ule kwani na ule zile nichi, zile nchi zile za Arabuni na kuna tofauti gani? Ni nidhia za Kiraslimali, za, ki za ki demokrasia. Lakini tofauti yake ni ni ile inayokuja katika masala ya nizamu ya jamii, siasa zinavyopelekwa. Na amii, siyasa, si nafutele, kwa, po, lakini ni structure yenyewe na ile msingi wake, basis yake ni ile, ile ile ya Kiraslimali ya ki demokrasia. Hakuna tofauti yote yo oh, ile serikali itakuwa na nguvu na uwezo kuzivunja kanuni yake wenyewe eh hivi wanapopigana neno wewe oh, oh, ukishatojwa gaidi tu huna haki yoyote ukishatajwa wewe ni gaidi katiba haikutetei tena maana kesi sisi ah sheria kama sheria tunijua sisi bwana atimwaki ya mawakili kazi ya bure eh? wakili mpeni kitabu cha nini cha kanuni mbebesheni aimizi aswa so kama vile nini na watu wanapoumiza Qurani vingine fasema ndawa na nini wakalichaimshell bashani zile kanuni hata ajete ana lolos ukifika kotini hakuna apukutetee kwa sababu tayari shapa nguvu na haki anti -tirelo. ya wapanguvu na haki kuziruka jo kanuni hizo mnizitegemeni ndio maana pale la kigaidi mtu kekwa tope na hakuna lolote ama mtu huuliwa auupe na hakuna lolote kesi tokia mangapi mtu tokakoti kotini kusikiza kesi yake ya ubaidi, ya ugaidi akitoka nje bwa sasa na uliwa auupe na hakuna lolote tanpo ule ndio ikunguja mimi leo sasa ifa kani ngaidi nikitoka nje sina changu ni mwenye Mungu siku zangu zifuo ha siku zifika ma salama kana. Well, hii ndiyo taarifu kisha inasema linapabana na gaidi na mahusiano ya ya kijarima cha kigaidi Ambapo kwamba wao wasema haya yote under the grounds of necessity. wa grounds ndani ni Hii pia lakini neno taka tulie angalie marketi Islam kwa tunao. Dharura tutaka halaliisha mambo kupitia dharura. Hasa hawa wajehalalishia kupitia ni kupitia daru sasa hii ndo nchi ya raloi sasa wao waziweke katika bilani zetu za Kiislamu niambie wao wanaofanya kazi kurudisha tena khilafa wafikiri ni jambo dogo ni dampo rais itakao ni kazi kwa sababu ndio walengwa sasa ehhe kwa ndo utakuta sasa kupitia kanuni kama hii na legislation kama hiyo utakuta hakuna harakati yoyote ya Kiislamu ambayo kwamba imewachwa bila ya kubadikiziwa sifa hii ya ugaidi na <coughs> United States ikiwa kutajwa leo basi utakutajwa kesho kama kutajwa kesho kesho kuto lakini kila harakati za Kiislamu zina zinatiwa katika listi na zinafunga yaani zinafungika katika sifa ile ili wapambane nazo wakati wote hata harakati za kisiasa ambazo kwamba hazitumii vitendo vya kimada material actions eh kama hizbu hisbu tahriru mzuri hizbu tahrir katika njia yake ya kisiasa na kuleta mapinduzi na mageuzi ya kisiasa na kurudisha tena khilafa ni kwa material actions basi hata hao pia haikuwa wacha dha ilisona la ugaidi nafahamu la sasa kila so, mtu aliwachi kwa sababu malengo ni kuwa wao wanachokitaka ni kuwa harakati yoyote chama chochote ama dola yoyote ambayo kwamba itakaofanya kazi kutaka kujaribu kuleta Uislamu basi itaambatanishwa na kitendo cha ugaidi na kwa hiyo wewe ime breach international law imevunja kanuni ya kimataifa afemeko si kanuni tena leo itunga si anti terror law li? ndo wakasema wao kupitia anti terror law watafanya bidii na juhudi zote Uwa, na ulimwengu mzima utafalo suit ulimwengu mzima utafanya yani kama walivyofanyao wapitishe legislation ya anti terral ndo baada hapo pia utakuta tukio la eleven mwaka na moja lilipotokea tu Amerika baada ya wiki sita tena angalia baada ya nikitokea baada ya wiki hivi watu kwaoanza kujadili na wengi walifurahi sio Uislamu tu kwa na wasio Waislamu walipoona walipona zile nyumba mbili zaanguka Twin Tower New York Kwa ulimwengu ulishati ulishangilia uli wengi walishangilia kuliko kusikifika lakini muradi wake ehhe Amerika ilikuwa na malengo nayo. Sasa iko walifanya wao hawakufanya sasa iki, ikawa baada hapo kaja story chungu mzima. Eh, pia nakumbuka baadaye kukawa na baada, kukawana, attack ya anthrax. Eh anthrax eh, attack tauma kubuka. Ile kidogo ilete diversion pia. maanake yake ilipokuja ile anthrax attack watu walishtuka kweli. Watu wengi, oo inatokea anthrax attack. Ndio yote ni anthrax attack. Watu wana labda bomu lingine. Kumbe hata Anthrax sijawaje nini? <laughs> Anthrax ni ugonjwa, bacterial infection. Ni ugonjwa unaotokana na bacteria. Ambao sana wale bacteria hukua katika mchanga. Hukua katika mchanga. Sasa wakikuwa pale hawamkondoo na ngombe wa nyasi zile nini? Ni wa inowa Wakila, wakidigest katika matumbo washikwa na muharo na magrad. Lakini maradhi haya le haya mwanadamu pia zaidi kama nini ngozi ikaleta vidonda vidonda atimiza ikao ndani ya tumbu, muharo na mambo mengine e, ama kifua ni kifua inaleta limoni kwa sababu ni maradhi lakini wale anthrax attack sio <laughs> baada ile nini bombing na anthrax attack which is said america wakaja na USA Patriot Act hasa i Patriot i USA Patriot Act nini ni hii anti terrorism inini legislation agi hakuna na kitu kingine lakini si wanao tarima. hii imekuja kukaza zaidi hii imekuja kukaza zaidi ambapo wao wenyewe ilipokuja ilipokuja ilikuja wao wenyewe wasema ililetwa kwa haraka na kwa siri siri yani watu kitahamaka babu tunaoona hali ya legislation ile ya kwanza ilipitia senate itoka senate ikawa motion motion hey, kapita inaletwa kwa rais. Raisi inakuja kama kama pendekezo na kanuni. Sasa Raisi, ataangalia je tulipitisha ili swala baba. Akilipitisha yakili kampono larudi tena kule bunge. Bunge sasa wao ni kufanya Kuipitisha kama kanuni. Inakuwa ni? Ni kanuni. Hasa hii USA Patriot Act inuja ghafla ki Buh, wakasema hii ni amendments katika amendments ya anti-terror legislation ile mwanzo. Lakini wenyewe wakasema, wenyewe wakakiri wakasema ina flows na vipengee vingine vina flows vingi na kuna mamwanya mwanya kwamba watu waweza kuitumia vibaya mpaka yaani mwa America mraia wa America aweza kosa haki msingi. Haki zake msingi tafadhali atakosa ngali wao wijie wahisi hatari juu ya legislation kamili je kwa walengwa itakuwa je na naam hii imewekwa kama nilivyotaja ile nyuma imewekwa imempa rukusa America sasa na imempa nguvu tena sasa ikampa nguvu akaanza kuzisambaza na kuilazimisha hii US Patriotic Act ikawapa nguvu kwa kusa kuilazimisha nchi wengine ulimwengu nao wapaini, lazima waweke. Ndio sasa takriban nchi moja, zaidi ya nchi moja na tayari imepitisha legislation kama hiyo. Wakipenda wasipende, kama hapa kwetu ili dunda mara tatu. Kile kidunda yarudishwa, kile kidunda yarudishwa. Tafikiriki bodi cha tenis, bado ina vicharu. Akaikafanya, ikapitishwa shekhe hakuna budi ikapitisha sasa kisha ipitisha kama hivi ndio America sasa anazidi kuwa na nguvu ikiwa yeye hawezi kutuma jeshi na kwa na nchi ama kikundi sasa yeye kwa uongozo wake anaweza kuzikusanyainchi zileko pale akazikusanya akazilazimisha kupitia hii anti-terror sasa akazilazimisha na akatumia majeshi yao ipambane na kile kikundi ama nchi. Ndio leo. Baada kupambana na Afghanistan na Iraq, Amerika mekupo Washington, Mbavu zao zimefanikiwa. Zimepanuliwa, zifika mahali zitavunjika. Sasa wanatumia mbinu zingine kama hizi sasa. Wanalazimisha nchi. Zamani, wewe kama Saudi ikatuma ndege yake ikapiga uh, ndugu yake jirani Muislamu Mabomu baba na haiwezekani ni kwataingia Lakini leo situaishuhudia. Leo suudia mimi na mabomu. Umimi na Waislamu wa yaman. wasingizio na wapiga al-Houthi. Achie shia. Sasa kama nshia, atufanyaje? Shia, shia inanzaleo. leo. Hawa houthi wako leo. Hawa al wako majadi na majadi a wawana na masuni na masuni wao majo wamee kwa sababu ya kufuta polisi ya Amerika na amri ya Amerika Saudiia so ndiyo watuma ndege majuzi BBC imeonyesha imeikadirisha kuwa zile ndege kabla kuruka na ale mabomu hujama masabmarini na mele worship eh worship Amerika zaja zile ndege za nani vile ndege zatewa mabomu na Amerika, zatio ndana zilendege. Kisha zilendege mjini tuna flag ya Saudia na pilot wa Kisuhudia, yeye ni kubeba na fanyia. Na kwa ndugu zao Islamu na kwa Kisha wao waje tu haa kama punguni. Anajua kunguni, kunguni akibaki mmoja tu. Atazaano na koloni koloninyo ngine. Asaa kama pungunia manake wa abria abra wa wawa wao mama watoto wawu waislamu wazi wafata amri yanani fufata amri ya meri kwa wallahi sisi kama waislamu na tunaofanya kazi utafurudisha tena khilafa ala minhaji nubuwah wallahi hatunabudi hatunabudi tuma hatunabudi kuzidhihirisha polisi kama hizi miongozo ya miongozo kama haya na kanuni kama hizo ambako mama Amerika anazozitumnia kwa singilizio la ugaidi na kuonesha ni sura halisi na raia ya Kiislamu na raya ama ya Kiulimwengu hu ugaidi si lolote sio chochote ni mama amekuja na stigmai hii Amerika amekuja na, hi. na kibandiko hichi kwa kumpiga vita adui yake na kumzuia yeyote ylembei kwamba atakaizuia mipango yake na ivi leo ni muislamu na waislamu wote ambao kwamba wanataka kurudisha Uislamu. Kwa lazima tuidhihirishe, tuoneshe. Kama tunapone hivi sasa tuoneshe mikakati kuwa hii si ndio si chochote. Hii imetungwa kwa sababu kupambana. Na anaempinga Amerika, na anaempinga Maslami Amerika. Nani khatari kwa mfumo wao? Hah? Oh. Eh? Na leo ni Muislamu. Amerika katika budget yao ya 2001 mpaka 2017, kuseme mwisho 2016, huo bajeti wao. Wasema wamespend 1.17 trillion kwenye budget ya, ya kupambana na anti-terrorism. 1.17 trillion dollars. Iyo ni budget ambayo kwamba wallahi hakuna nchi ambayo limwengu leo yaweza kutumia bajeti ile katika yake ya kivita na ya kistratejia ya kivita lakini Amerika imetoa kwa, kwa nini wametoa hii kwa sababu ya nini kwa sababu hii kanuni kwenye niniyo kwenye frame alafu ibandikwe ifanye kazi shekhe kazi yake nini? ni kupambana na uislamu ndio sisi kila siku tusikau guide we wala hawatachoka wala tukachoka tena kusikau guide jamaa tujipangeni na unajua tisema guide gaidi, sasa we translate islam islam islam terrorist terrorist, terrorist, terrorist. muslim muslim muslim hey translateivo tu ndio utamwona sasa mamerika na utaona ule waadi yas le watashangaa wengine walia Trump ampita watu walia ah waislamu walia ah ule adui angepita <laughs> angepita clinton Clinton mama hillary ikige kwa huyu adui yake kwa kioislamu inna lillahi le <laughs> eh? Ita kwa Ita kwa wa inele radiu eh itakuwa hii en chichera dili haiko itakuwa hii budget yao wanatoa 1.17 trillion itakuwa ni kwa bure hii kwa sababu clinton anaingia atapaka natatfanya medicare inaitwa ile pediatric medicare ile anaka ile saloni ile lakini ndio buti bana inge adui kama adui wa sinema nani trump wallahi yote dao sam kuna watu ukichoezi kikweli wamelii ya shehe kwa islamu wanasawa tafukuzwa amerika wafukuzwa amerika ndo nini utaingia motoni issue gani kwa islamu wauniwa kwa sababu ya ugaidi wakosimamu wakokwenye majela wakokwimarendition wakokuantanamo mtoto wa miaka Pakistan alichukwa mtoto sidi miaka 12 sidi moja akitolewa miaka ishirini na arudishwa kwao basi kwa ngizi leo gadi mtoto wa 11 ghaibi na lillahi mama daktari aitwa ule hasi aitwa nani yule dina limntoka maskini mpaka wale wateswa kwa sigizi ya lugha hii alitolewa yani yeye ni mzaliwa wa Pakistan ni mraia wa Pakistan alikuja isi Amerika ni daktari basi ikawa ni safari tu accident katika ile kuvamia Afghanistan na mazamizi za afganistani na mwanamke alikuwa pakistani na familia yake angenda tembea basika sikile kutawa kushika watu naooneshe kwao shika magadi huyu mama mmoja wao alioshikwa mpaka leo jina lake limenitoka afya afya afya sidi subhanallah mwenyezi Mungu ampe ampe subra na pia kwa muislamu lazima vitendo vyetu vitendo vyetu tabia zetu suluki zetu ni za Kiislamu Uislamu umekuja na njia yake haswa ambapo kwamba kupitia njia ile ndio inaofikia malengo yake magaya yaani hadaf na ghaya aims and objectives objectives sikifielelele tusasemane malengo na makusudio kama malengo na makusudio Uislamu umekuja na njia yake kuja kufikia hayo malengo na makusudio Haikuja hivi kolela ulela Basi sisi kama Uislamu katika vitendo vyetu na katika zile suluki zetu tuwe na njia ambayo kwamba tutakachuchua ambayo kwamba njia hii ndio tutakawilingania nayo ni kulingania katika kurudisha tena maisha ya Kiislamu katika maisha yetu kurudisha tena hukmu na sheria za katika maisha yetu na hii haitokuja ila kwa kupitia nini kwa kupitia kusimamisha dawla ya Islamu al khilafa kwa kupitia khilafa tutaweza tena kurudisha maisha ya na kupitia hii ndiyo sisi tutaweza yani kufikia haya malengo na makusudi na kufikia hii dawla kuna njia yake malumu. na njia yake maalumu ndio hiyo tukasema mapambano ya kifikra na mvutano wa kisiasa alfikria. fikriya eh wakafahaa siyasia migongano wa kifikra tugongane nao uraslimali democracy hapa kama msikitu huo watu washazoea ila sikusikia democracy uraslimali ijumaa hapa bayani utafikia siasa si takacho ah basi wale siasa tu fikiran kenda pale na siasa Syria na ukija yeye darasa yosiria la Bencha dowiki ukatajua tena mpaka mwezi mwingine lakini kwa kuwa yeye hapendi siasa kwa kuwa yeye afamu islamu ki kimapande afamu islamu kama itikaji ya kiroho si itikaji ya ki endamlemeo basi then memo basi mtume Muhammad hakufanya hivyo Sunudiya Sera Sara Mtume wa sala Mtume wa sala aliku alikuwa nani? Mwanasiasa au alikuwa Shekhe Sikumoja na muulizamu, Shekhe moja na baidi, katika Sera Mtume sa sala ni imam au Shekhe Sheikh? nitakuonesha mara elfu na mara elfu Kwa Mtume wa sala alikuwa mwanasiasa. Vipi ma katika siasa na mapinga siasa? Siasa ni Uislamu na no Uislamu ni no siasa. Uwezi kuigawanya eh atukaika atiki pande hichi kiko Kuamrisha mema na kukataza maovu. Ni kazi ya nani? Kazi ya mwanasiasa. Na ndio kazi ya Uislamu inokuja nayo, na Uislamu. Si so, Uislamu unakuamrisha mema na kukataza maovu. Hiyo na siasa. we wakata wakati siasa. Usione? Well, Hapo ile alikuja nayo Mtume Muhammad. Ilikuwa koni hiyo njia ya migongano akifika na mpambano wa kisiasa alikuja akagongana na fikra zao akiwaambia mwazika wa mabanati eh mkiwacha hai wanatoto wa kiume Kwa nini mwashikato ma, wa kike mwashikato wa toto wa kiume ehhe anagongana hiyo nizamu ya kijamii walikuwa kwa katika mizani Akiwambia mbona mwapunguza katika mizani katika biashara mwafanyaguishi nizamu ya uchumi Akigongana eh? na miungu yao akianza nyinyi ni ha ni masanamu nyinyi na masanamu haya mtakuwa nini hasabu jahannam utakuwa motoni nyinyi haa masanamu ndoko zenu hiyo ni ndammatika dini na tauhidio kwa hiyo Uislamu umekuja kukusanya haya yote Mtume Muhammad alikuja kupambana katika mapambano na kisha hapo hapo tukaona akawa analenga ukiangalia sera analenga kuchukua mamlaka analenga nusra hata katika Nini? katika sera na watu wa tarehe wasema kuwa. katika ulinganizwako uliofika sura ya 10 11 ikawa moja, صلى الله عليه وسلم alenga watu maalum alenga viongozi katika makabila kwa sababu nini? Ataka nini kwao atakakuambia kuislamu mwenyezi Mungu ni nani mpokeesha la, la la tayari watu miaka 10 11 washamsikia mtume zake washafahamu uislamu wajua uislamu umekuja na nini umekuja kumpokeesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kumabudu yeye tu nasihayatu bali na kwa yeye ndio wakurudiwa maisha ni yale aliyopanga ya yasheria zake kanuni zake waishi kama wanapotaka nani Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala si kama nafuta kala ta'uza na mababu zao zile ni ngano ngano zilizopita ni upuzi tupeni lazima mushi chini uislamu nikawa analenga viongozi ule kulenga viongozi alenga nini nusra nusra nusuru na nusuri nini uislamu wakubali ili atabikishe aitabikishe kama nini maisha yakimfumo Yaki Hivi ndio na sisi lazima tubebe Uislamu kwa njia hii. Wallahi, thumma wallahi hakuna njia nyingine. Kama iko njia nyingine tuonesheni. Ndio utasikia ah hawa kwa sera au ukubali pambana nayo kwa sera shekhe sera ni sunna. sera ni miongoni wa nasadiri shar'i. Ni sos katika sos ya kisheria. Kama vile Qur'ani na sunna hii sera yanguka kwa sunna. Hapa ndio ndio picky yake tupata ile njia ya mageuzi. Hakuna njia mngewe zitatapatikana sipoku tutajeni nyingine wapi Njia mngewe zitaipata kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema kwenye sura hakuna ama tutapata kwenye hadithi ndai kwenye sira kwenye Qur'ani tutaona nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala anamtumia ki kul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basira Sema hii ndio njia yangu ipi utaipata wapi kwenye sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni hii lazima tushikane nao kwa sababu ni sharia imetokamana na njia ya Uislamu aliyoileta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume wake akatambua ye seme hii ndio njia yangu ad'u ila Allah yilingania kwa Mwenyezi Mungu Ta'ala ala basira iko wazi shekhe serai iko wazi mfichika iko wazi kwa yule atakayefaa atakayemfuata yeye eh, eh? Mtu kwa Mungu. si Amba, kwa sasa wanasema sisi tunafuta manhaji ya mtume manhaji ya mtume ndio hii ambao kwamba ni manhaji amekuja kuleta mapenduzi na mageuzi ya kimaisha kuweka na kutabikisha sheria ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala hiyo katika maisha yetu Uislamu ukuja kufanya nini unkuja kuleta swala na zakata nini basi haikuja Makka hatukuziona hizo swala basi ikwisha Mbona mtaka alipo asisi daula kiislamu ndo ikawa na pia hili <coughs> liwe kuwa sisi tunapofanya kazi hii tutatarajia matarajio insha Allah Mungu Subhanahu wa taala kutupa nusra na ushindi na lau fa sema lau dawla kisimama tukifaulu eh sisi ama mimi kama mlinganizo wa hisbu tuwasema tukisimamisha malengo na muradi wake ni sharaa hatukimbili mamlaka sisi wala hatutakita utawala kuna posimu za khilafa khilafu khilafa khilafa khilafa na ligi ya sababu khilafa ndio itakao urudi shaize uislamu khilafa ndio itarudisha tena maisha ya uislamu haya maovu tunaona haya machafu tunaulia haya kaja salaa ziswadili shi... haya yote kwa kukusana maisha ya uislamu kwa kuwaka shetani na kivulivuni cha sheria ya uislamu nayo haya hayawezi kupita bila kupitia serikali ya uislamu na itakaposimama malengo yake ni sheria ya Mwenyezi Mungu Ta'ala ni sharia kimbani ile kimbani itatekeleza masuala kusimamia raia au kusimamia hudud waadhibu waasi eh na kusimamia mambo ya ndani yote ama kwa mambo ya nje dola ya Kiislamu itahakikisha kuwa itabeba da'wa na jihad ili iweze kuondoa kizuizi chochote ambacho kwamba mbele uislamu na uislamu faidi ulinganiwe na ueneoe ulimwengu mzima na wanadamu wote wafanyeni wawe chini ya sheria ya Mwenyezi Mungu kwani hii ndio malengo ya uislamu eh yeah. uislamu ili jambo lazima liwe wazi mbele tu sisi kwa swala la kutabikisha uislamu 100% na ku kadikisho islamu kama mfumo eh hii ni juu yetu sisi waislamu na kwa wasiokuwa waislamu pia ni lazima wae kwa sababu mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si, maisha haya alichagua Uislamu na umfu Uislamu ndiyo utawale wanadamu sio uraslimali na demokrasi leo uraslimali na demokrasia ambao ni ukafiri na upotofu lakini angalia wa kupitia ukoloni manake foreign policy foreign policy ya nchi lazima ihusishe vita kwa hiyo foreign policy ya wakoloni hawa wabepari, bepare wa rasilimani kwao pia foreign policy yao ni ukoloni na lazima watumie nguvu na vita kunyakua ardhi na kuzinya kuni ndio leo lakini kwa mashinziyo inshallah tutafunga kwa kidogo kwa hiyo hii kutabikisha Uislamu kama mfumo kamili wa maisha wetu sisi na kwa wanadamu kwa jumla hii si kwa malengo ati imetokamana na vifua vyetu sisi waislamu atana sisi tutendelea ama kwa sababu ya maslahi fulani la la, la. hii ni kwa mujibu wa kujifunga na maamrisho mwenye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa, subhana wa Taala ni yeye Allah Subhanahu wa Taala leo wanadamu akaomba haya maisha na akaomba hizi mbingu ndivyo alivyochagua ametchagua Uislamu akauleta Uislamu kupitia Mtume wetu Muhammad ili itabikishwe itabikishwe juu yetu sisi na itabikishwe juu nani juu ya wanadamu ndo wanadamu watapata saada ndani yake watapata amani ndani yake ndo wataishi kwa mujibu wa vile maumbile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa nao na, na alia katika haya maisha kwa hiyo so, hii kuisifu wao hawa magharibu kuisifu uislamu na ugaidi uislamu na waislamu kama magaidi ama ugaidi hili ni jambo ambalo kwamba ni kinyume na uhaki kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala uislamu ni ye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala uislamu na ni ye, ye katika utumiliza uislamu akawa ameiyekea kuwa muradi wa huu mfumo utakuwa ni nini kwa watu na wanadamu ehhe ndiyo munyee zingu subhanahu wa ta'ala semeni wa ma'arsalna ka illa rahmatan lil alamin hapa mwaambia mtume ni salama wa ma'arsalna atakutuma wewe illa rahmatan lil alamin lakini muradi wake hatakuutumiliza uislamu illa nini kwa sababu mtume ni salama anatumilizo nani kama kutumwa yeye tu kama muhamad bila uislamu kitakuwa haina haina maana yote haina significance wetu si muhammada si muhammada ah, Muhammad, ah, ala, alana salama la ametumilizwa na uislamu ametumilizwa na ujumbe maalum ndio wa Mwenyezi Mwenyezi Bakamani ila rahmatan lil ni rehma kwa walimwengu hii ndio sifa Uislamu Uislamu na Uislamu Uislamu ni rehma sio ugaidi wala si magaidi kama wanavyotupamba hawa makufari waovu wao ndio magaidi na wao ndio wanaofanya uharibifu katika ulimwengu eh bila Mwenyezi Mungu Subhanahu asema اتى الى سوره نجينه سوره النحل ايه 89 اسمع ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشره للمسلمين هن ا اسمع ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ده حقيقه انه مترمشا وكتبه تبيانا لكل شيء نيجي ففنوا كل جنب Uislamu haikuwa cha jambo ndio hapa pia unga mkono kwa Uislamu ni mfumo. Umekuja kutupa juu ya kila kitu. ni nidhamu ya kijamii social system, economic system, political system, ruling system. Wewe taja, Uislamu umekuja fafanua na ameleta hukumu juu yake. Eh? Kisha akasani, Uislamu wataz yake ni? Wahudan na iwe ni uongozi hii kimbe takawongoza wanadamu hizo police za America na za umoja mataifa za kikasiri haziongozi za potosha leo maofu na maafa tunao ulimwengu leo kina unaona nyuma yake ni hawa wa magharibi wallahi vita Syria vita yaman, fujo Masr za popote katika ulimwengu na fujo njaa bala njaa eh ugonjo kuenea haya yote juma yake ni hawa wa magharibi na mfumo wao si safa kwa kufata mfumo huu na kufata miongozo yao na kanuni zao mwanadamu ameingia katika rafsha na fauda na maisha ambayo kwamba na bishara njema kwa nani kwa uislamu kwa sababu sisi tutakao kwa uislamu ikitutabikisha basi ni bishara njema kwa komunizi ya so, kwa hiyo hiyo ni shawazi eh kwa hawa ni <coughs> eh tunasema kwa uislamu ni rehma na ulepo tabikisha zile hukmu uislamu ni rehma kwa so, hiyo haitakuwa hakuna tofauti daina sala na jihad na baina dua na kumtishadui hili tutakapotakapohadikishe uislamu kwa njia hii hatutatofautisha daina sala na jihad wala baina dua na kumtishadui yani kufanya maandalizi eh? na kutoa zakat na kukata mwizi mkono haya yote tutaadikishe na wala bila kuyatafautisha kuya eh? basi hizi ndiyo itakaweza kutuhifadhi na kuhifadhi hishma wa Uislamu na matukufu ya waislamu ehhe Na hii pia itakuwa tumetabikisha sheria ya Mwenyezi na maamrisho ya Mwenyezi na kutekeleza yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Ta'ala alokusudia dhidi sisi. Kwa hiyo sisi kama Waislamu na madai swala hili la ugaidi kama nilivyotaja haya ni mapambano baina khairi na sharri na baina batil ana baina haqi na baatil bayina... hmm? si lingine zile yote hawa makafiri wamekuja nao polisi hii na wameitunga kusudio kutuzuia sisi waislamu waislamu tena muhlisini ambao kwamba wanaolenga kurudisha tena maisha ya kwa kufanya kazi kusimamisha khilafa ala minhadhi basi wameiweka hii ili kuzuia wasifikie malengo yetu tusifikie malengo yetu na Nalau tukifikia pia Watuvamie na kutupiga vita tushindwe katika kutabikisha sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sawa inshallah tunamalizia inshallah na wiki jao inshallah tutaendelea na kufanya hivi inshallah asalamu alaykum wa rahmatullahi ala wa barakatuh chaile lakini mbaya